Fogar fegit keresni, hogy ezt a beszélgetést megeljtsük lényegében az a címelek, hogy az ifjúsági bűnödés nem problémák, és akkor utána egy patalvacson és egy gyaltypar. Pannó Budapest. Az ismeretlen főváros és pancsna da Miklós. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával. A technikus ezúttal nem Dániel, hanem Burger Lala, aki hát szintén egy hírhet híres technikus a Klubrádiónak, nagyon régóta pajtásunk. Hogy is mondjam, rizikós témába vágunk ma bele, mert, mert hát mindenféleképpen olyan kell önöknek vallaniuk, vagy nem vallaniuk, ami hát vagy megtörtént, vagy nem, de hogy, hogy volt olyan időszak, amikor ezek a bűncselekmények, ezek a büntetőjog kategóriájába estek. Arról szeretnék ma beszélni önökkel az elkövetkezendő két órában hogy milyen emlékeik vannak az elvámolásról, a vámolásról, egyáltalán a határátkelésről, emlékeznek -e arra, hogy milyen útlevelük volt, és mennyi pénzzel utazhattak külföldre, mit próbáltak csempészni külföldre, és mit próbáltak behozni onnan, és jó, mindegyike lévült már, tehát azért lássuk be, tehát ez egy olyan műsor lesz, ami a fiatalok számára nyilván érthetetlen, hiszen volt olyan időszaka Magyarországnak, amikor a rendes magyar állampolgárok csak három évente utazhattak külföldre, akkor is meglehetősen alacsony kerettel. Mi, mi volt a kis átlépő útlevél, mi volt a szolgálati útlevél, és egyáltalán milyen kapcsolatban volt az ember a, a bámosokkal, megvesztegethetők voltak vagy nem. Be kell vallanom, hogy... Hogy nekem is van egyetlen egy darab ilyen élményem, amikor 1979-ben, vagy 1980-ban az volt az utolsó, amikor útlevelet kaptam külföldre, és aztán tíz évig nem, akkor azt mondták, hogy figyelj Miklós, mondták a kis no dednek. Uh, Jugoszláviába trapista sajtot kell vinni, mert azt ott úgy viszik, mint a cukrot, és uh, hát, vás, viszek, visz egy kerek trapistát, akkor egy farmernadrágot, egy jó US tappot vagy egy lévist be tudsz hozni annak az árából. Úgyhogy az önök alázatos narrátor, a kis Punks No Dead belerakta a hátizsákjába a trapista sajtot, és hát természetesen hát önök tudják, hogy nem tudok hazudni, és ezért nem tudok pókerezni sem, tehát ha jó lapjaim vannak, akkor mindenki látja, hogy jó lapjaim vannak, ha rossz lapjaim vannak, akkor... akkor akkor kívül az arcomra az, hogy enyje már a frances sem bele ezekbe a lapokba, tehát nincs pókerarcom, és ráadásul a tenyerem is állandóan izzad, és még csak nem is a szerelemtől, hanem, hanem a feszült idegállapottól. Tehát nagyon izgultam, hogy jön majd egy vámos, és az egyébként 15 éves kis pancsnoddettől elveszi a sajtot, és esetleg hazaküldés azt mondja, hogy hát ne haragudjon. Pank úr nem mehet ki építő építőtáborba. De hát természetesen a kutyát nem érdekelte 1979-ben, hogy a mit tudom én, 30 fős úttörő vagy, vagy csapat, vagy kiszes csapat, az mit visz ki, vagy mit hoz be. Arra azért emlékszem, hogy talán egy üveg Trenk Vinyakkal érkeztem haza, meg hát vásároltam néhány lemezt egy belgrádi lemezboltban. De hát önöknek nyilván sokkal több, sokkal gazdagabb élményeik vannak, hiszen vannak önök között olyanok is, akik nyilván meg tudták alapozni a jövőjüket, az egykori jövőjüket, ami most már nyilván múlt, azzal, hogy számítógép alkatrészeket, csippeket, ezt, azt, azt, videomagnót Németországból, búvárszivattyút Szovjetunióból behoztak. Két telefonszámunk van, 240693, illetve 2407953, és SMS-t is írhatnak természetesen a 06303093-ra. A műsor létrehozásában segítségemre volt árva Brigitta, és Kardos Józsi is elárasztott rengeteg cikkkel, ami a határátkelő működését, illetve a finanszok működését mutatta be. Úgyhogy kezdődjék az Annó Budapest. Mi van elvámolni valójuk, teszem fel a kérdést. Halló napot kívánok! Vatona Matyja, Nagyon Hello Matyja, nagyon A trapista sajtót én is megpróbáltam Jugoszláviába, de hát csak két-három darabot vittem, de hát nem kellett el. A se kellett. Hát ez az, ez az. De akkor hogy, eh, hogy terjedhetett el ez az ez egetverő hülyeség? Hát lehet, hogy ki akart velünk valaki szúrni, és ezért elterjedt. El. Veled is, meg velem hát is. más, az anyósom, aki orvos volt, most már talán már nyugdíjban van, Őről az irigyei elterjesztették, hogy imádja a horgol dolgokat, és ezért paraszolvencia helyett sokat kapott. De ez imádta. Na, ez körülbelül hasonló ez, a dolog. Aha. Aha. A, a kiutazásról meg annyit, hogy egyszer már elmeséltem, volt egy addig jó még a Kádárjában egy olyan, hogy hogy lettem, vagy hogy nem lettem 3x3-as. Igen. Engem letartóztattak a volt feleségemmel együtt egy március 15-én. És, és már akkoriban be volt adva az útlevélkeremem uh -huh. Jugoszláviába. És ki is mentem simán. És amikor következő évben akartam menni egy útra, akkor kaptam egy ö, határozatot, még mindig benn van gyönyörű, ami az van, hogy kiutazása közérdekel. Igen. És akkor én bementem a andr Andrási igen 64 vagy 96, és igen. És azt megkérdeztem, hogy miféle közérdeket az nem emlékszik, hogy maga mit csinálta, vagy március 10 emlékszem, de, de utána én még kimentem nyugatlán, az nem lehet. Sajték vörösen rohant vissza az ügyintéző, hogy maga tényleg kiment, és miért nem szólt, hogy nem mehet? Uh -huh. Mert nem tudtam róla, hogy nem mehetek. Ja, Na, persze. ez egy mellékszál, mert a vám jó, akkor a most téma. Én, jó, egy, egy mellékszám, és egy önt, öntömjén. Tehát mi mindig, amikor megkaptuk ezt a a közrendet, vagy közérdeket sért ö, ö, elutasítást, minden, minden évben megkaptuk természetesen, akkor mi mindig válaszoltunk rá, az idegen rendészetnek, hogy ezek szerint itt tartózkodásunk a közrend érdekeit, vagy Igen, a közérdeket Igen, szolgálja, Igen, Igen, és Igen. megpróbálunk továbbra is megfelelni ezeknek az elvárásoknak. És aztán ez szerint 89 pont, volt, amikor először út pont kaptam. ugyanaz a logika, mint amikor az van, hogy Magyarországon minden közlekedési balesetet 5%-ban az ittas vezetők okoznak. Igen. Hát akkor mekkora baj, inni kell, mert a 95%-ot a józanok okoznak. <laughs> Na jó. Akkor vissza De a vámhoz. ugyanaz a logika, nem? Az egy egy dolog miatt sajnálom, hogy belőttünk az EU-ba, mert hogy akkor a, a merver ugye azóta nem tudjuk visszagényelni Ausztriából, meg, meg Németországot. Mit jelent ez a, Mer a, metróból, mit jelent ez a, a szó? ez a metróból úgy jártam haza, már mint a Bécsiből, hogy a csomagtartó tele volt utcsal, és hogy a magyar revámolja meg, ezért magyar... az Ausztriában... Igen. Mit jelent ez a szó, hogy mervers Steyer? Hát uh, áfa. Igen. Ja, jó, jó, jó. Mert nyilván vannak olyan hallgatók, akik nem tudják. Értéktöbleti adó. Uh -huh. Tehát amit uh, odaként kifizettél, uh, és akkor, amikor uh, hazajöttél... Ha hazajöttem, akkor az osztrák vámos lepecsételte, hogy kilépette Ausztriából, uh -huh. és amikor legközelebb beléptem, akkor teljes terjedelmében visszakaptam ezt az áfát. Uh -huh. Vagy hogyha nagyon sürgős lett volna, akkor oda mentem volna egy osztrák ügyintézőhöz, aki 5-10-15-20% levonásával visszaadta volna ezt, ja, nekem. Ja, ja. de nekem ráért, ráért vissza a következő körnél. Aha. A a, a, a csomagtartó metróban vásárolt tucokkal, és, és direkt több számlát kértem a metróban, hogy ne legyen feltűnő, amikor jövök haza. Uh -huh. És akkor be, be vámos kérdezi, van -e elvámolni, valójában nincs akkor félreálltam, és gyalog visszasétáltam, úgyhogy az okniban voltak a Merves-Tajer papírok. Uh -huh. Akkor beálltam abba a sorba, ahol a magyarok pecsételgették. Uh -huh. ha, ha hideg volt, akkor be, nyak, nyak, eh, a, mondjuk a köldökömése a nyakam között láttam ott a pultnál. Ja. Akkor beálltam a sorba, egyik papírt lepecsételtem, levettem a dzsekimet, és akkor csak a pulóver látott. Megint benyújtottam a papírt. És egyszer, nem tudom miért, lusta voltam, vagy nem voltam neki szimpatikus, kiabált, hogy jó, Zsí! És akkor jött a Magyar Vámos és megkérdezte, hogy mi ez a rengeteg túlc. Hát, mm -hmm. nem semmi különös. nem mutassa az autóját. Hát az a helyzet, hogy két autóval jöttünk, és a többiek azok már, már elmentek. Hát hívja vissza őket. Há, hát mondom, majd, ha utolértem őket Budapesten, akkor majd tudok nekik szólni, hogyhogy. -hogy. Hát, mert nekik még nincsen mobiltelefonnyi. Hát jó, hogy persze. Na jó, menjen, de soha többet ilyen hasonlott. Aha. Még, még reméletek dolog van, például amikor, tudod, volt a Igen, igen Igen, de az olyan hallgató, aki a gorennyét... Igen, igen, a hűtőláda. Igen, igen, a Akkor volt az, hogy... hogy... Na, lincsesztert lehetett hazahozni, akkor még 64... Megabajtos volt, most már gigások meg terások is Igen. vannak, de 64 ö, ö, megás az volt a nagyon menő, és ha, ha fél darabot hoztam haza, akkor az nem volt vámköteles, tehát rájötták a vámcédulámra, hogy ö, letecsételtek a vámcédulámat, hogy behoztam, uh -huh. és úgy lehetett a bizományiban eladni. Aha. És én meg, amikor kijöttem a boltból, akkor akkor szétszereltem. Egyik autóban ültünk hárman, három Winchester alsó, másik autóban ült, másik három ember, három Winchester fölsőt hozott haza. Uh -huh. És mindenki behozhat vámmentesen. Volt még egy olyan trükk, nem tudom mennyire emlékszel, 88-tól, a, majdnem a, a, az EU a belépésünkig csak úgy tudtunk Magyarország kimenni, utazhattunk, ahányszor csak akartunk, csak kellett valuta kiviteli engedély. Igen. És a vámos, hogyha nem tetszettünk neki, a lepecsételte, hogy kivive. Uh -huh. De én voltam annyira előrelátó, hogy a minimum, nem tudom már 20-30-50 vagy 60 dollár volt, amit, amit ki kellett vinni ahhoz, hogy kiengedjenek. Én abból kiváltottam egyszer a hármat, négyet, ötöt. Uh -huh. Ne kelljen mindig bemenni menni a Zibuszba, vagy Igen, valamelyik utazási irodába, hogy van valutám. Így volt többször olyan, hogy mint taxis, amikor az NDK-soknak kinyitották a hatát, akkor emlékszel, a taxisok orbaszájba rohangáltak a pályaudvarok meg az osztrák határ között. Igen. Én meg valamely szállodánál álltam, és hogyha jó autót valakart valaki a Sölyháti reptére menni, akkor hívtak engem, és volt, hogy egy nap kétszer-háromszor is kimentem. Mert a maximum egyszer volt, hogy háromszor, de akkor még csak Tatabányaig volt teljes autópálya, uh -huh. és Győrig autópálya. És mennyi szóval érvételt egy, egy németet? Bocsánat. Mennyiért vittél ki egy németet mondjuk Svehátra? Nem, akkor én már nem taxisztam. Jaj, én jaj. a Demskivel kezdtem, először feketén együtt taxisztunk, remélem nem sértődik meg rám, hogyha ezt meg, meg tudja nyilvánosság. És utána pedig privát taxisztunk, tehát a engedéllyel euh, taxisztunk együtt. Aha. És, és akkor már az volt, hogy a Zsigulira meg a Skodára. Én Skodára feltettem a szabadjelzőt, és azzal a taxizgattam. Hát Arra emlékszem, a szület... hogy azt nem tudtam, hogy, hogy, hogy a Demszki feketén taxizott, de az biztos, hogy, hogy én nagyon sokszor utaztam vele a gépjárművével. Nagy... Ziguli volt, és a csomagtartója ült, mert benne volt a stencil berendezés. Igen, és hogy nagyon sok ilyen titkos útvonalatot mutatott meg hogy, hogy, hogy hol ne állítsanak le a rendőrök, meg, meg hogy mert meg hogy, mit lehetett, hogy lehetett kikerülni mondjuk a, a Moszkva teret, tehát hogy a, a, a hűvös völgyi e, fogaskerekű végállomása után akkor még át lehetett menni akárszabályosan, akárszabálytalanul a, a, a vérmezőn, vagy városmajoran? Nem tudom, hogy, hogy hívják pontosan igen, ezt a az Egy Igen, igen, igen, Ahol a fogásaik végállamása után le lehetett jobbra. 56 vilamos 56-os szín síntkeretbezzel le lehetett menni a városmajorba. Igen. Igen. Volt ilyen. Na jó! Igen hát még lenne egy pár, de maradjon a többiek. Oké, okay, Matyi. Jól van. Köszönöm ja, szépen. Viszont a ja. Szia! 24,0953 24,07953 2407-953, már megint egy kicsit belterjeskedtünk, de hát ez időnként az Annu-Budapestben előfordul, szóval ma a vámolásról, a határátkelésről, illetve ezekkel a kalandokkal foglalkozunk. Arra vagyok kíváncsi, hogy önöknek mindig sikerült -e minden, vagy volt olyan, hogy lebuktak és elvettek önöktől mindent, vagy mi történt a határon. Halló, jó napot kívánok! Üdvözlem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sándor Üdvözlöm Sándor! A, hát van -e ilyen klasszikus? történetem, hogy a családban van egy pár új, de nem akarom én sem sokáig húzni. Uh -huh. Az első történet, amikor Lengyelországba utaztunk az egész családdal, és a bátyám akkor, 69-ben volt, uh -huh. bátyám uh, gitározott egy zenekarba, úgy hitták, hogy da, da, dasz, da, vagy valami ilyeset, uh -huh. és akkor itthon összeszerelt fából egy ilyen uh, negesztergált, magyarul egy uh, gitárt, fölhúzott rá húrokat, és a Vám nálam, amikor mentünk írta, hogy egy gitár. Tehát úgy de nézett a ki, egy most... gitár, igen. Hát úgy nézett ki, mint egy gitár, de hát az a szegény már most nem értett hozzá, hogy mi az a gitár. Látta a húrokat, meg látta az alakját, úgyhogy kimentünk, és akkor kint lehetett nagyon olcsón kapni. a szlovákiában akkor még, egy is és a basszus jött haza, a másikat az a ablakon kidobta van. Volantán ez nem volt szét, nem tudjuk, tőle, de akkor még nem voltunk van természetvédők. Hát, sok-sok -e? volt. Amit az előbbi kolléga mondott, talán nem tudom, hogy kollégája, én látoztam Balatonon, uh -huh. az azt jelentett, hogy minden héten kimentem Grázba, a metróba. Nem álltam én sorban, hanem a másik alkalommal ö, hoztam vissza a mellvesterját, vagyis az általános forgalmi adót, uh -huh. amit azok ö, igényelhetnek logikusan vissza, akik nem az adott országba fogyasztják el a terméket, ennek a yeah, Értem, mert igen, ez igen, fontos, igen. igen. Igen, de hát így milliárdok ugye mert ugye a mai nap a, a, a, már úgy értem az újabb aktív, vagy, hogy fiktíven utaztatják közben, nem megy az áru, csak ott marad az áru, és eladják, uh -huh. de visszaigénylik az általános forgalmi az is ezt nagyba csinálják. De azt akarom mondani, hogy akkor nagyon jól csináltam, volt egy nagyon szép kocsi, hogy Ford Orion Gia, ezt nem sok is ismerte. Milyen? Kordorion Gia, A igen, igen, igen, mi mindig I, úgy Gia, igen, igen, igen, igen, Gia lehet úgy is mondani, igen, igen, igen, a igen, igen, lényege volt, hogy a igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, 6 rekesz, így mondom akkor, 6 szor 24 konzerv kola vagy fanta, vagyis uh -huh. nagyon egyszer dolog volt így. Utána ti visszatettem, és akkor csak egy réteget látott a Vagy a másik eset, még gyorsan mondom, az érdekes, még szintén ott grázva történt, hazajött a két fiam, akik Angliába elmentek, 86 ba uh -huh. de ugye a bíróság megítélte a láthatást nekem, hát feleségem úgy elvitte őket engedély nélkül, Aha. de megítélték a láthatást, mert szerencsére az egy másik történet, majd ezt de azt is sem mondom. Jó. És a gyerekekkel mentünk Kigrácsba, vettünk hét dupla kazettás magnetofon, azok, hogy nagyon nagy dolog volt, és akkor vettem hozzá elemeket nekik, betettünk egy-egy kazettát, és mind a kettő gyerek főtette a fülhallgatót, és hátul, én elől hallgattam a mi rádiónkat, uh -huh. és akkor benézett a vámas, azt mondta, mi, mi van itt? Hát mondom, mert két gyerek veszekedik, és mindig el kell vinni magunkkal a magnunkat, és mindegyik más zenét hallgat. Ja. Ezen baléznak. Ami egyébként de Nem Most használ, de ezek szerint, hát mondom, nagyon használ dolgok, úgyhogy. Ilyen volt, és hát volt egy rosszabb korszakom, ami már, ahogy mondta, elévült már. Én kavjárnál biz, biztonszeltem. Nos kavjára. Hát annak az a történettel, hogy megismerdem ebben az üzletben Benfentes társaságot, Aha. és ezzel a kocsival, amire az előbb is beszéltem a Forda. Hát kisetik a pótkereket, és akkor 15-20 kiló kavjára És hát nem is vugtam, egyszer lebor, mert bukás is kérdezte, levugtam előleg a vizefelé, mondta a vámos, hogy nyissam ki, és felemelte a tartott, azt mondja, hogy, hogy hol van a pótkerék? Jaj, mondom, otthon hagytam. Hát azt mondja, nekem ez nagyon gyanús. Na, szóval, de ez egy, egy nagyon bevász módszer volt, és akkor kint, hát szóval ha meg lehetett a járt mondjuk négyedér év, uh -huh. kint tíz, tíz, tízszeres áram el, lehet el lehetett adni, meg azok a címek, akik megvették. Magyarul szovjet kaviárt, kaviárt vásároltál Magyarországon, így, és aztán elmentem érte Tokajból, meg elmentem érte Kelet-Magyarországra. Uh -huh. Ott még olcsóbb volt, volt, egyébként a fényüzai piacon is lehetett kapni. Nyilván. 40 forintért, nyilván, nyilván olyan nagy kelet nem volt. De kint is, itt Litváni volt a itthon, nagy kelet De ott kint is áron lehetett eladni. Biztos emlékszel rá, tisztere, rá tisztere, hogy volt még az a trükk is, amikor Kubából szivart hozott be az ember, és nyugat-német országba eladta. És... Na, igen, igen az is olyan is egy buli a, volt. Hallottam róla. A, a, az is egy, igen, igen. Igen, abból is sok pénzt lehetett összeszedni. Igen, nem is tudom, hogy még akartam valami mond. azt. Na, mondja Ezzel a helyszembe itt most már se Na, szóval ez a kaviár biznisz, Ilyenkor mindig föl í? kell írni. Akinek nincs, Á, ezzel legyen, igen, igen, ezzel ez is is ezt legyen, ott ezt én is ezt csinálom állandóan. Késen. Igen, igen, igen, igen, igen. Úgy látszik, hogy ez most nekem. Kell... Ja igen, tudom, hogy no. eszembe jutott. Az Erdélyben, Csauzsetskú idején. Igen. Na hát ott volt egy olyan esetem, amikor hát azért én kaphattam volna egy tíz év. Fogamzásgátló hát csempésztő. nem hiszed el, hogy mit azt minden elmondom, és akkor tényleg ez egy lájulás. Faluról jöttek hozzám, megkértek nagyváradi rokonai a feleségemnek, hogy segítsek, menekítsek ide át Magyarországra egy testvér. Uh -huh. Aztán a végén kiderült, hogy jöttek hárman, és itt laktak a lakásomban fél évig, és tót nevű faluból származtak, uh -huh. és akkor mondták, hogy menjek a szülejehez le, és akkor uh, uh, hozzak, mert nagyon akarják meghálálni nekem, hogy itt halakhatnak, és emléje voltam, ezt utólag belátom. Elmentem, és akkor a sonkát azt el tud magadnál előtt képzelni, hogy néz ki, annak van egy olyan hosszú vége, Igen. és az, az a sonka. Igen. Na most a végét azt lefűrészelt a a lakó papuka, apuka, és betettük a pótkerék helyére. És hát meg megúsztam. De ha azzal engem elkapnak, hogy a éjjelző Romániából, mert akkor tényleg <gül> az, éjjelnek, Igen. van Magyarországra a sonkán, Igen. azért biztos csaló idejével kapok egy pár éve. És még egyszer így gyorsan ha beleszér, de most nagyon gyorsan mondom. Beleszér, de sokan van. vannak már. <kül> nagyon gyorsítok akkor, jó? jó? A lényeg az, hogy a Erdélyben lehetett nagyon olcsón kapni ilyen hintaszéket. Aha. A barátunknak az volt a mániája, és kimentünk a nagyváradi Bonokhoz jó bulistunk, egy három napot itt ettünk, és jöttünk visszafelé, és hát nem tudtuk betenni, se, hogy a ladába, akkor a volt, nem tudtuk betenni előre ezt a hintaszéget szétszerelve, úgyhogy komolyan, úgyhogy a barátomnak a feje a szélvédőbe volt belelóva. És akkor nagy, bátran megyünk át, hogy igen, hát Vámos rögtön kiszult, hát tehát hogy nézett ki, ugye előre volt, ott lapuló a fér. És akkor mondja, hogy á ezzel nem mehetünk. Mondom most nekik, hogy jó, és volt kocsma a a Vámnál. átunk, félreálltunk, majd megvárik a műszakváltást, és akkor átpróbálunk csempiáltunkat. Yeah. Na, ezek mind árman berúgtak, már rajtam kívül, én vezettem, és a műszakváltásnál is megbukta. Csak, csak egy sejna van, és akkor nekem. Ezondig ott, ott maradt. Ott maradt, így van az adott. Na, nem akarok föltartani okay. délután. Okay. Köszönöm szépen, köszön Sándor. Minden jó Viszont Viszontlátásra. Szia. 2406953, illetve 2407953. Ez az Annó Budapest, amely egykori kori csempész kalandokat elevenít fel, egészen kettőtől délután 4 óráig. És ha már Erdélynél tartunk, tehát, hogy oké, okay, rendben, tehát, hogy majd nyilván szóba fog kerülni az, hogy fogamzásgátlót vitt ki az ember, illetve, hogy, hogy magyar könyveket csempészed ki Romániába, de azt gondolom, hogy fejet kell hajtanunk azok előtt, akik névházasságot kötöttek azokkal az emberekkel, nőkkel, férfiakkal, akik menekülni akartak az akkori Romániából, és ez volt az egyetlen lehetőség több ilyen barátomban, akinek, aki ebbe így, így beleugrott, és azt gondolom, hogy maximális respekt. Szóval 24 06 24 953, egy hallgató jön. Haló, jó napot kívánok! <külhő> Haló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot! Barog István vagyok, kis festről. Hát nekem a bámosok talán lenne néhány kellemes, és hát nem volt kellemetlen dolga, hogyha megenged, elmesélem. Hogyne! Jó. Hát én 72-ben mentem kerőső Rómába, meghívó levéllel, uh -huh. egy olasz család meg, mint felszolgáló dolgoztam Budapesten, és így ismerkedtem meg velük. Hát aztán ugye azoknak volt két gyerekük, egy nagyobb kislány meg egy kis uh -huh. aki futballozott, és hát Budapesten szépen bevásároltam futballabda, futballcipő, matyó, blúz, stóla, ez a zavaz, egyes. Uh -huh. hát azt a repülőtérre, és hát tovább most azt mondja, hogy ki most mondja, hogy hát ez, ez hát mégis, hogy gondolom, hát ilyen gyönyörű dolgokat, kalosai terítőben, mit tudom én, hát nem szabad kivinni. Uh -huh. Volt már egy hatalmas sokor virág, amit a barátom feleségének szántam odakint, uh -huh. hát az volt a feleségem, hogy végül meg kell és ezt a virágcsoport kirekviszem. Hát mondtam, hogy Olaszország legszebb asszonyának. Na menjen maga! És így elengedett. <gül> <gül> Na aztán a feleségem már 74 re mentünk ki, <gül> és hát előzőleg én hoztam egy, egy fehér arany gyűrűt a feleségemnek, ami neki kicsi volt. És itt megcsinálhattuk nagyobbra, és ellenben a uránia mellett csinált az x és a próba eltűnt. Uh -huh. Hát persze a feleségem hogy mikor mentünk kifelé, hát ő megmutassa az, akit ő kaptuk, és mondja, bár most hát mit, miért a én föl, hogy ez fehér arany, mert ez ezüst. Hát persze hát gondolhatja, hogy minden volt, kizgatott, fél órát eltelt, amíg visszajött, hát akkor jó, rendben van minden. Uh -huh. Na, elmentünk a Rómába. Én akkor néhány bámfi hajszhez vittem, mert Állítólag nagyon kellendő volt, és hittek neki, meg mit tudom én. Hát igen. Én előttem egy kreolba úr, volt a Vámnál, bám, annál még a máboros dobozokat is kinyitották, hát nálam meg legalább volt tíz évek, tokai szalá, ez az, az mi egymás. És mondja Vámos az olasz számos, hogy hát ez, ez, ez sok. Hát mondom, ne ragadjon, hát mondom, barátok vannak itt te az a mi, miért más? És mondom, hát ez szereték kedveskedni. Mondom, ön melyik butokai szereti? Hát mondja, hogy a szárazat adtam, neked egy üveg szárazat, uh -huh. a visszatlátásra. Hát, mondom, ilyen dolgokban, na szeretettük akkor a repülőképpen a malében, hát szerencsére a barátom volt a Svárdász. És hát az első osztályra ültetett bennünket, és piszkosul. Hát, hát nem ugye, hát elég éleganábbis, kicsit beírtunk. Az tudod, igen, igen. Hát aztán rengeteg csomagba jöttünk, ugye, hát kaptunk cipőket, ezt a meg mit tudom én mit? És akkor mi voltok az utolsó utasok, ugye, hát nekem már a fejem az volt a helyén, <gül> és lepakoltunk hogy egyik oszlop elé a cuccokat, szatyó, bőrön, táska, minden feleségem ott állt, és mondja vámos, hát szóval maguk honnan jöttek, nem hát mondom római. Ennyit tudok, hát mondom ennyi tudok, azt szóval hogy tegyek fel a bőrön dőt. Kötettem egy bőröt a pultra, ennyire, hát az, ennyit tudtam, amire <gül> A tübeg visz ki, mit tudom én, miket, és mondja a vámos, hogy pornóiság, hát a pornóiság, hát, hát pornó sá, nem mondja, hogy, pornóiság, Pedig agy volt kint Rómában, meg Nápolyban szervezett, az utcákban bevertek a pornóiságok. Hát azt mondja, hogy mondom, hát egy üveg viszki. Hát azt mondja, jó. Na azt mondja, betette a csomagomat hátra, menjek be én is hátra, vegyek ki egy üveg viszkit. Hát persze én egy forróziss viszkit kivettem, a török közébe volt csomagolva, odaadtam a vámast, megköszönte, elengedett. Hazajöttünk. Hát ugye kicsemagoltunk minden, de persze feleségem keres a is. Hát ő az egyik kollégájának, <gül> mit tudom, mihol megígérte, hogy majd azt ezzel használjuk. kedveskedik. Hát, pontosan azt tudtad odaadni, hát mondom, hát így, hát hát örültem, hogy megszabadultunk. Úgyhogy, hát 72-ben, amikor legerőszer itt voltam, akkor a dollár 18-20 forint volt. Igen. És egész Európában nem lehetett dollárt beváltani. Ez nekem meg még odakint volt dollárom, és az egyik barátom hát valamit csináltam, nagyon senkirek nem vettem még semmit, hát itt valami kellene, hát most hagyam vizem a dollár, és elvitt az egyik barátjához, akinek ékszerizete volt, és hát adott nekem egy, hát egy fél marik ékszert, <gül> amit én adottam neki dollár. Hát most ezt hogy hozzam haza? Hát aztán nem vettem persze napolajat, mert hát ugye az nagyon nagy szó volt, azt kijöntöttem, vatát feláztattam a napolajba, Igen. és a becsomagolva visszatettem a halkomba és, és, és így gyönyörűen el tudtam hozni, <laughs> hát ilyen dolgok voltak. Igen. A magyar, köszönöm, magyaros hogy ez volt a sztori. Hát köszönöm akkor úgy szépen. 9 éves óta, hát hogy hát először is 68-ban akartam először kimenni, nem adtak útlevelet, útlevet adtak, csak, csak valutát nem, azt hiszem úgy volt, hát akkor a el tudom keseredbe, és akkor végül is a végén is onnan meghívó el tudtam, 72-ben először kime. Hát azóta oda járunk mindig, hála Istennek, úgyhogy ha tehetjük. Köszönöm szépen István, hogy hívott. Nagyon szépen köszönöm a meghallgatott viszont. A viszont látom, 240693, illetve 240793 egyébként hagyjáruljam el, hogy Burger Lala a leggeniálisabb körrajzoló, tehát nála szabályosabb köröket senki nem tud a klub Rádióba rajzolni. Sok-sok éve dolgozom vele együtt, két dolog van ilyen, ilyen titkos képessége, a, a körrajzolás, a másik pedig a papírból összerakott dobozok készítése, tehát általában egy műsorlat vagy rajzol 458 millió karikát. Vagy, vagy készít egy dobozt összehajtogatott papírokból. Csoda! Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Készcsók! vagyok. Kész vagyok. Emese! Nekem nagyon kalandos kavaszkorom volt, uh -huh. mert zenét tanultam, és egy hó volt zenekarnak a tagja voltam, és mi minden nyáron különböző európai országokba látogattunk el, legfőképpen buszos utakon. Uh -huh. Egy alkalommal az nsk ba utaztunk. Hú, most már meg nem mondom, hogy melyik városba mentünk, de az volt a lényeg, hogy a visszafelé úton elromlott a buszunk. Előfordul. Hát ez egy sok évet megélt ikarus busz volt, régi bejáratot sofőrökkel, akik, akikkel sok éven át utaztunk, de akkor már annyira aggályos volt a, az olajcsöpögés, hogy a uh -huh. nagyon szigorú német szabályok szerint már nem mehettünk a, az autópályán. Belső. Igen Belső, ám, de hát ugye a magyar milyen, hogy kiutazik, és csak annyi pénze van, mármint hogy milyen volt. Igen. Tehát, hogy annyi pénze volt, amennyivel túlélte az utat, aztán visszajött, és fönnült egy komplett fogos zenekar a buszom, de gyakorlatilag tartalék arra, hogy a busz megjavítsuk, arra nem nagyon Sem volt. Sem igen. igen. És akkor hát volt velünk gyakorlatilag a fogó zenekar tagsága az a, az a a, az a akkori én korosztályom beli 18-19-20 éves, éppen hogy főiskolát, főleg tanítóképzőt meg tanári főiskolát elkezdett hallgatóktól kezdve, egészen a 8, évesig, 8 évesekig terjedt, tehát így, így válszorogtunk. Egy napon át, de hát mivel hogy elég éjszakon voltunk, ezért egy napon át csak a, a, a, az aznapra tervezett úti tervünknek a feléig, vagy csak a negyedéig értünk el. Uh -huh. Mivel hogy ugye ez egy olyan utazás volt, hogy csalá... ilyen utazás, tehát hogy mi elmentünk egy városba az ottani zenekarhoz, ők vendégül láttak minket, aztán ők jöttek hozzánk, Igen. és mi is. Ezért gyakorlatilag egy napi szendvics, meg mit tudom én, innivaló, meg rákcsa tartalékunk volt. Hát elég hamar föléltük a tartalékainkat. Igen ám, de az akkori zenekarvezetőknek itt Budapesten nagyon jól fizető és sürgős akniuk volt. Uh -huh, tehát rohanni kellett haza. És rohanni kellett haza, és úgy, ahogy volt, az egész bagást ott hagyták. Leszervezték, hogy értük, jöjjenek kocsival, és gyakorlatilag egy egy a 70 évét közelítő tanár bácsival ott hagytak minket a nagybüdös eneszkáll közepén. Úgyhogy ö, csodálatos ö, napunk volt, aztán nagy nehezen mindenféle telefonálások ö, ö, után ö, sikerült valahogy úgy megjavítani a buszt, hogy el tudtunk ványszorogni egészen a, a csehszlovák határig. De én ezt már meg nem mondom, hogy milyen úton, uh -huh. mert mi a nagyobb acska, ö, fiatalok, a kicsiket a, ahányszor meg kellett állni, annyiszor ö, tereltük ki a mezőre, és játszottunk velük mindenféle játékokat, meg össze... Kapartattuk velük az összes penit, meg mindenféle maradék pénzünket, és elmentünk. Akkor még itt Magyarországon nem volt Penny Market, de ott volt. Uh -huh. És akkor ilyen mindenféle penimárketes kenyerekkel, meg a legrosszabb gyíkusból készült felvágottakkal próbáltuk életbe tartani a zenekarnak a tagságát. De hány napig én, tartott én... ez a nagy kaland? Ez, hát az egyéb, hát egy, egy, egy nap és még, még egy pár óra, uh -huh. tehát a következő délután. De hát azért az egy ilyen gyerekecske társaságnak azért az, az elég hosszú. Az egyrészt sok, másrészt megéheznek valóban. Hát a, meg, meg azért ott álltunk, és akkor mobiltelefon még nem volt. Nem meg, hát. meg, meg. Na, lényeg a lényeg, elérkeztünk a, a szlovák-magyar hat, határa, és akkor hosszú sor volt. És nagyon melegünk volt, és minden, és nem tudom. És akkor végre beértünk a, a Vám zónába, a, ugye a csehszlovák határnál. Én nem is tudom melyik volt, meg nem mondom be volt fedve a teteje, akkor ott végre már nem sütött minket a nap, az összes ablak nyitva volt, ugye mindenki az összes test nyílásán keresztül próbált levegőt venni, és előttünk egy kamionból tömérdek rekesznyi őszi barackot koboztak el. Uh -huh. És ahogy beálltunk a vámoláshoz, hát mit lehetett volna elvámolni, hát nem tudom. Tehát nálunk o, nem voltunk gazdagok, uh -huh. nem is azért mentünk, és akkor én megláttam, hogy az egyik határőr éppen egy ilyen hatalmas tenyérnyi őszi barackba beleharap, és csoroga két ö, a szájak a sarkában hallé, és én akkor azt mondtam, hogy oda nézzetek a szemét. És ezt meghalott, nyitotta a keresztül. Eldobta az őszibarackot, följött, és azt mondta, hogy melyik volt az. Még ráadásul. És én akkor a kis útlevelemmel együtt így fölemelkedtem, hogy én. És azt mondta, hányan vannak. Hát mondom, meg mindjárt, most. 54, vagy valami nem tudom valahogy így, és akkor azt mondta, na, mindenki lejön, aztán vesz egy őszibarackot. Ez szép történet. Igen, de aztán voltak még, volt még egy... Ne kell vallanom, a... hogy, hogy egy kicsivel ilyen technikai happy endet reméltem, tehát, hogy amikor a, a, a fúfós zenekar darabjaiból megjavítják az, az olajvezetéket, mint ahogy olyan a, a, a rejtőjenőben a, viszont... a dűznit összekötik a, a gatyamadzaggal. A, igen, a bizgettyűvel. <laughs> olyan volt, hogy speciális Ilyen kanyarkémlelőkkel a hasonáknak a, a ventíljébe, ezekbe a, az íves csőrendszerébe benyúltak, hogy esetleg nem rejtegetünk-e kábítószert, uh -huh. tehát olyan is volt. De aztán még volt egy ilyen határátlépőses történetünk, de az, az már inkább ilyen politikai felhangokat, hogy amikor én éves voltam a tanító képző főiskolán, a budapesti tanító képző főiskolán, ének szakterület lévén, Hi. minden második évben volt hangszeres verseny. És én az egyik barátnémmel, aki szintén odajárt csak a évfolyamra benevesztünk Klarinét duó kategóriában, és azt meg is nyertük. Hát jók is voltunk, most mit tegadja. Ja, ja, ja. És az volt a nyeremény, a csodálatos, csillivili, fantastikus, fantasztikus, nyeremény, hogy a berlini kláracetként tanítóképző iskolára elmehetünk egy ilyen négy napos kirándulásra. Aha. De az már 89-ben volt, nekünk már akkor olyan útlevelünk volt, hogy Kelet-Berlinből nyugat-Berlinben. Igen, igen, igen. Igen. Igen. És hát ugye mi valljuk be, hát mi ezt meg is tettük minden alkalommal, amikor csak lehetett. Nekünkre, amikor mi ott voltunk, akkor éppen tünköz volt, amit nálunk még akkor nem ünnepeltek, az nem még volt. nem volt ö, ilyen pirosbetűs ünnep, úgyhogy nyugat belém gyakorlatilag minden zárva volt, na de hát mi ahiszor lehetett, csak törültünk, váltottunk jegyet átmentünk a, az ellenőrző pontokon mert nem tudom, mi Csak pont Csárli, Friedrich Strasse. Csak, csak pont Csárli nem voltunk, a, a, én nem is tudom, melyiken voltunk, Aha. mindegy is. E, viszont a harmadik alkalommal a, jött a, a, a, a mellén kirendelt, ilyen, hát nem mondom, hogy gyerül mert nem az volt a német nevét, nem tudom, Igen. de a, ki ott minket pesztrált, és akkor azt mondta, hogy hát nagy baj van, nagy baj van. És hát, a, a, mivel, mivel hogy azért mégiscsak a Klárecetként főiskolához ta, tartozó ö, delegáció voltunk, minket behívattak, és körülbelül 40 percig csattogva kiabáltak velünk, hogy hogy hm. képzeljük ezt, hogy mi itt átmegyünk, és hogy üff, és hogy puff, és hogy nem tudom. Aha. Úgyhogy ilyen is volt. Köszönöm szépen, Emes saját ezt. Én is köszönöm, Miklós! Kész, Csakom. Minden jót, szép Viszont napot! So, hello! 24 3, halló, napot kívánok! Halló! Jó napot! Hello. Jó napot. Én Kovács Miklós. Hello, Miklós! Uh, nekem van egy ilyen kis vámos történetem, még az 1986-os évből, amikor is a Katonai József Színháznál dolgoztam, és a Katonai Huzsef Színház vendégjátékra utazott Helsinkibe. És az történt, hogy miközben pakoltuk már a kamionra a díszleteket, megtudtuk a kamionsofőrtől, hogy Helsinki-ben részleges alkoholtilalom van. Hát nagyon. Hát valami olyasmi, és hogy érdemes oda kivinni, hát tömény alkoholt. Hát erre persze természetesen rögtön kirohantunk a első kis közérbe, és fölvásároltuk a teljes szilvapálink állományt, és volt három ilyen kellékes ládánk, amiben pakoltuk a holminkat, de kettő már föl volt téve a kamionra, ezért aztán egyetlen ládába, szibacsokba becsavarva, betettük a kellékek közé a 15 üveg Föltettük a kamionra, a magyar vámos alig, hogy ezt vészre volna, lepecsételte a kamion, és a kamion elindult finországba. Mi meg, ugye hát néhány nap múlva teplőgéppel mentünk utána. Amikor megérkeztünk Helsinkibe, a színházhoz mentünk, ahol ott állt a kamion, ugye lepecsételve, és vártuk a finvámost. És akkor, mikor megérkezett, mondta, hogy mindent pakoljunk le a kamionról, mert ő mindent meg fog nézni. Hát nagyon izgultunk, le is szedtük mind a három ládát, ami teljesen egyforma volt külsőleg, mi magunk sem tudtuk, hogy melyik ládában van már a pálinka, és akkor hát a filmvámos elkezdte végignézni vételesen a teljes díszlet uh -huh. A mi három ládáink közül csak kettőre mutatott rá, hogy azt nyissuk ki. Uh -huh. Nyitottuk az első ládát, mi sem tudtuk, hogy benne van a pálinka, <gül> nem volt benne a pálinka. Jaj, ide jó, jaj, de jó. A vámos ránézett, köszöni. Nyitottuk a másik ládát, nagy izgalommal telve, és abban sem volt a pálinka, úgyhogy nem találta meg a én a 15 üveg szív a pálinkánkat. Úgyhogy sikeres csempészeti akció volt, és hogy jellemző, hogy milyen jól jártunk mindezzel, hogy maga a kamionos adta aztán el a pálinkát, ott feketén, és hát így keresett összegből sikerült vásárolni egy igen jó minőségű féképezőgépet, amit aztán hozzáhoztam. Igen, sejtettem, hogy valami, valami jó biznisz lesz a dolognak a vége. <gül> abszolút, abszolút. Igen, ennyit csempésztem összesen más soha életemben, de ez egy sikeres csempészés volt. Egyébként egy remek mi volt finom. De azt nem tudtátok, hogy Finnországban van vagy hát meglehetősen drága az alkohol? Nem, ott úgy működik, hogy lehet ugyan kapni alkohol. De méreg drága. De csak kijelölt üzletekben, Igen? és ott is korlátozva van az alkohol, alkoholtartalom mértéke. Uh -huh. Amikor mi ott voltunk, akkor egyfajta sört lehetett kapni normál hétköznapi boltokban, valami egészen minimális alkoholtartalma, és nem neve volt a sör, nekem számozza volt a sör. Hm. Volt egyes, kettes, meg hármas. Csak hármas volt a legerősebb. De egyébként, ha valami komolyabb alkoholt akart az ember vásárolni, akkor utazni is így van. Igen. Akkor egy külön alkoholárusító boltban lehet kapni, és csak korlátozott időtartamra van nyitva, és hát hosszú sorok állnak sorba, tehát nehezen lehet hozzájutni. Uh -huh. Mert a filmnek szeretnek inni, különösen amikor a napi egyenlőség van, akkor kimennek a tabak mellé, hatalmas tüzeket raknak, és állítólag eszméletelen is számúka. Hát e, nagyon... Igen, tehát ott, ahol éjjel a sötét van, ott azért így, így éppen meg is lehet érteni, hogy időnként megszomjaznak az emberek. Hát e, e, ebben az ügyben mindenféleképpen, aki kauriszt aki, Kaurisz, aki e, munkásságát tudom ajánlani a kedves hallgatók figyelmében, nézzék meg az összes filmét, és akkor érteni fogják. Kezdjék a Leningrad Cowboys boys menni, menni Amerikába. is a filmeket is. És akkor hát igen. Köszönöm szépen. Szépen. Köszönöm szépen, Köszönöm Miklós. Szépen. Viszont hallásra! Hallói napot kívánok! Jó napot kívánok, kedves Miklós, időzöm a hallgatókat. Beszéltünk már, sajnos is nagyon reket vagyok, mert műtötték a félam áprilisban, és kaptam egy inekciót, akkor reket, de 78 hát, éves vagyok. 86 őszén voltam, én hát 45 éves voltam, és busszal mentünk bulgárián keresztül, na, Törökoszában. No, A fővárosát már mondani, hogy ez egy nagy szakmához tartozik. Istenem, hogy ez egy nagy szakmához tartozik. ez egy nagy hogy ez egy nagy szakmához tartozik. hogy tehát úgy is volt. Nem volt semmi probléma a határon, se oda, se visszafelé, hanem mondták, hogy irhajárat, hát tényleg az volt, mert évebb a magamnak irhabondát, bordo hosszú bőrkapát, akkor volt derékben megkötött, és az ujján is gyönyörű szív bordo volt. Uh -huh. És a fiamnak sokkal bőr csekét, igen, és egy kis abanyat is persze szálluk ki. Na aztán a vámnál, még elvettem egy pár kis ruhát, mit nem? Valamilyen ruhát. Na no, a vámnál 6 ezer forintot kell, 10, nem? Uh -huh. Itthon. Értem. De az ügyesen meg tessék elképzelni, mit csináltok. Esőkabárot vettek az irhára. Tesszik uh -huh. elképzelni. <gül> az emberek szemünk előtt, hát azokban visszatökször visszat, visszat voltak. Volt egy nagy a rajtuk, és hát mintás volt az is, de volt. Alatta megment az Nem voltam én csak egyszer, hát aztán még nem tudom, voltak, hogy csinálták. Mondom az ügyet, és ezek csinálták. És akkor... De maga vid ki magával. Ja, nagyon szép volt az út, voltunk, a boszporoszon, hát ilyen akkor még én fiatal voltam. Mondom, hogy hát most vagyok, hogy 78 évesen, kettőni beszéltem én már, a, mikor a magarin is volt, és mondom, még figyelkasztól láttam. Igen. És szerettem volna beszélni, mikor a várszunk és a három között, mert én tényleg ott vagyok, itt vagyok, ma 58 éve. Éltem, éltem. A a Tényleg a Mátés lelút között, akkor nem sikerült, mert visszamenövesen, akkor is beszéltünk, de nem is tudom, miről is beszéltünk. És én az ismét hallottam majd éjjel egy óra orra, két orrakor. igen és. Értem volna, hogy visszamenőlegesen, a szerkesztő szanyja beszéltem, azt mondta, hogy nem lehet, mert akkor nem tudtam, mi beszéltünk, ugye, csak egy pontidlakra mondom, hát itt vagyok, a vászítvás lehet út között. Ezt én nem tudtam, mert hogy a kornában voltam a tortán készítettem, és tessék elkészíteni, hogy úgy mágyos, hogy miért nem is mondtam, hogy így lakok, de nem tudtam, hogy erről volt szó. Ja, ja, ja. A drága aranyom, nagyon köszönöm, Kész csók. Nagyon, nagyon szeretem a műsorokat, nekem ez volt a írjárat. Kész jó, Köszönöm ének. szépen. Kész csók. csak szép emlék. Nagyon köszönöm a műsorokat, mindig hallgattam. Üdvözlöm, minyájkot, regina. Viszont hallásra. Az lesz, hogy most még jön egy hallgató, és az biztos, hogy a hármórási hírek után, egy jó krim számmal kell beköszönnünk, mert 80 éves korában elhúnyt Ginger Baker, a krím együttes legendás dobosa, meg sok más zenekarnak, meg, meg rengeteg felállásban, meg nagyon sok emberrel játszott. Én a White Room-ot kerestettem volna ki, az megvan, az általában így jó is szokott lenni, jó is szokott szólni, úgyhogy majd ne csodálkozzanak, kell a hírek után, amikor most nem kezdtem el énekelni, és nem, nem, nem kezdek el a gitárszólót felidézni. Önöknek majd meghallgatjuk. Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok! Én László vagyok. Üdv László! Ez egy 2000-es 2000 történet igazából. Azt hittem, hogy nem is idevaló. Minden, történet, minden történet idevaló. Vámos, és... Hogy? Minden történet idevaló. Jó, oké, okay, oké. Okay. Tehát 2000 és 2002 között mert még nem voltunk tagja az EU-nak, és na mindegy, ebben az időben jártam egyszer Prágában, uh -huh. és elvittem az egyik gyerekemet, és visszafelé jövet fiú egyébként, és már nagy fiú volt, bementünk egy bevásárló központba, és ilyen ajándék, meg kíváncsiság jelleggel, hát túlzás, de gyakorlatilag minden sörből vettünk, amit ott találtunk. Néhány idején. Valamint voltak olyan érdekességek, mint abszint, amiről csak hallottam addig, és mondom, hát azt ezt is meg kell venni. Na ha. lényeg, az jöttünk hazafelé, egy kis szúzuki van. Uh -huh. és, és hát a cseh szlovák határon nem történt semmi, ott integettek, viszont itt, amikor átléptünk a magyar határon, akkor a magyar vám most azt mondja, hogy nyissuk ki a csomagtartót. Uh -huh. Nyitjuk, belenéz, hát úgy nagyjából olyan félik, három, volt sörre. Azt mondja nekem, hogy Hát azt tudja, hogy itt baj van, mondom, miért? Hát azt mondja, mert hogy fejenként öt litert lehet behozni. Ja. Mondom neki, akkor nagyjából minden rendben van, mert ez itt húsz üveg. Azt mondja, és azótt micsoda? Mondom, azótt, azótt a rövid ital. Azt mondja nekem, menjenek a fenébe. lecsukatta az autót, és tovább resztett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a csempészésnek az alapja az, amikor az ember határozott, és nem, nem fél a vámustól. És akkor ez De ez hogy lehet nem félni? Amúgy, Valószínűleg látta rajtam, hogy nem eladást a csempészek ennyi pillanat, ja, ja, ja. nem így szokták csinálni. Jó, hát nyilván persze az is opció lett volna, hogy hogy meg ezt, és akkor maga szépen leül a, a gépjármű mellé, és az elkövetkezendő két napban bat részegen ült és... vagy amennyit én szoktam indikálni, szerintem egy hétig is ott ültem volna. Hétig? Jó, mondjuk az, az abszinttal az azért elmeséhez... fejreállt volna. Azért azt tegyük az hozzá, egy jó absint azért oda uh, tesz. Pont azért lettem, mert kíváncsi voltam, hogy tesz oda. Aztán később egy ilyen házi buli el is fogyasztottuk, és legnagyobb csodálkozásomra nem okozott problémát. Valószínűleg jó volt a buli, mert szerintem akkor ez, akkor ez szokott ez történni, mm -hmm. hogy az ember nem is észre, hogy mit csinál. Ja, de nem emlékszik arra, hogy mit csinál. Hát pontosan, igen, igen. Értem. Na, úgy nagyjából, nagyjából ez volt a történetem. Mondom, ez 2000 körül történt, mm -hmm. és, és... Én nem, nem szeretném, nem. tehát, hogy, hogy az annó Budapest azért az úgy van kitalálva, hogy hogy és éppen azért nem annó, eh, éppen azért nem addig jó, mikádár a, a műsornak a cína, ah. ami volt egykor még tudom én, 20 évvel ezelőtt. Meg, meg cukormáz, mert hogy, hogy én így, így szeretek a, az idősíkok és a, a, az évtizedek meg az év századok közt bóklászni, tehát engem egyáltalán nem zavar egy tavalyi történet, és nem zavar egy, egy 15 vagy 20 évvel ezelőtti, és egyáltalán nem zavar egy 30 évvel ezelőtti történet, ha ha az érdekes. Ahogy szokták mondani, ha az jó. Hát remélem, ez jó volt. Ja, abszolút jó volt. Jó. Köszönöm jó. szépen, hogy hívott. Minden jó. Viszont hallásra. Annó Budapest. A csendes pihenőnek vége. Ha nem telefonálnak, hát nem telefonálnak. Velem lehet beszélni, sőt, érdemes. Halló, van vonal? The station Black roof country No gold payments Tired Stalin Cure you at the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye window. I walked into such a sad time at the station. Klubrádió benne a Zonó Budapest, az önök a narrátorával, Miklós. Az, el, az elmúlt néhány percben a Cream nevű zenekar White Room című száma hangzott annak apropóján, hogy 80 éves korában egy kórházban elhunyt Ginger Baker a zenekar dobosa. Most elolvastam, hogy mit írt Új Péter róla 444-en. Ő, én nem tudtam úgy, de most már ezzel is bejel vagyok, tehát több száz lemezen játszott a műfajok gyakorlatilag minden ágában kipróbálta magát, a jazz, a rock, a blues, a punk, a világzene, tehát mindenben játszott, és ami számomra a legmeglepőbb volt, hogy ő találta fel a dupla lábdobos hangzást, ami hát tudjuk, hogy az extrém hörgős halálmetálnak az elengedetlen része, úgyhogy ezzel emlékeztünk most Ginger baker -re. és folytatódik az anno Budapest, amely ma az egykori Kérdést teszi fölök, van-e valami elvámolni valójuk, milyen kalandjaik voltak a határállomásokon a fináncokkal. 24 09 3, köszönöm szépen a kedves hallgató türelmét, aki végighallgatta velünk ezt a krím számot, de szerintem ez nem volt annyira rossz haló. Nem volt annyira rossz, és köszönöm, hogy így visszahívtak. Röve megallattam még nekem is a kedvenc zeném volt. Egyik kedvenc zeném volt, ez Károly vagyok egyébként. Hello Károly! Uh, hát az, hogy -e elvámol, van-e elvámolni valahogy, én ezt nagyon sokszor hallottam ezt a én uh -huh. a 70-es évek közepétől, végétől, közepétől, végétől, gyakorlatilag a 90-es évek közepéig bejártam a férvilágot, volt olyan év, hogy 15-20-szor, 30-szor is hallottam ezt a kérdést, hogy van-e valami elvámolni, vagy <gül> különféle nyelveken, persze. Uh -huh. És uh, igazából annyi-annyi, uh, hogy mondjam, annyi ellenség való nem én, Egyébként kiváltotta nem veszem el másoktól az időt. Az egyik nem Magyarországon történt. Az ugye Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin Berlin áll kertem át elég sokszor, mert a Kelet-Berlini követségen dolgoztam kiküldött munkatársként, és elég sokszor jártam át ott. Most... Mint olyan frekcentált személy, tehát, tehát ismeretségeket szereztem keretben és volt egy, egy, egy Dolce Dramatis Republikban egy olyan eszlád egy kampani, egy, úgy hittek őket, hogy Holiday Unice. Uh -huh. azért, azért volt ez a név, hogy nyugatra is el tudják adni, hogy az egész világon. Mindenhol uh -huh. volt nekik tánckaruk, jégre bűjük, mindenféle és az ő menedzserükkel is összejöttem, Bent Albert-nek hívám, majd napig jó valamint együtt meg, és egyszer megkért, hogy hát én úgy járok át, ott keretben, nyugat nyomat ugye a diplomata van, mint a kés a vajon, hogy hoznék át egy-két dolgot a zenekarnak. Uh -huh. Nem elértettem, hogy ezt miért rajtam kell, de mindegy. Hát persze, persze, persze segítek. De nem kell úgy, szeretnek kérni, egy-egy cím, uh, mármint a blogok a címe, ez és ez a is típusa. Éppen átmentem, megrendeltem, mert uh, a blogban nem ilyen. Uh -huh. Megrendeltem, mondták, hogy hét múlva megvan, egy hét van megint átmentem. Olyattam a cédulát, kinyílik a raktárajtó, és megjelent egy boboz. Uh -huh. Kiderült, mert önötte két ember volt, akit volt a ilyen hord uh, kocsin, Hát ez az olyan mondjuk egy olyan 3-4 magassal, és olyan 8-10 cm szélesebb, hatalmas doboz volt. Én a Károly, figyelj, te mozogsz valamelyre, vagy egy helyben állsz, vagy időnként így nagyon elmegy a hangod. Hát ezettünk Oké, jó. Na, akkor szártam a kocsin, mert leültem ide a völgyre, és akkor a kocsit jobban lehet hallani, gondolom. Most ebben a pillanatban igen? Lényeg az, hogy, hogy kivonták ezt a marhanai dobozt, én meg ott álltam, nekem akkor egy ilyen golf cím volt. Aha. Hát alig volt hosszabb, mint az autó, és hát tetőcsomag tartó az, és se, sehol nem fér Mondtam, akkor ezt megoldjuk valamikor. Később itt felmentem a követségre, és elkértem, volt a követségnek két barkaszal. Uh -huh. <gül> És akkor a barkasszal mentem át, érte. Most a keletnémet, a határőrök, akik ott álltak, állt, azok mindig a guterőt is kapták, hogy, hogy itt van ez a rovat igazolvány, amíg az ablassot se kell neki lehúzni, uh -huh. mert oda tapasztottam az üveghez a difolt. Ha látták, hogy egy írtalatos nagy csomag van, hogy hozott valamit? Nem. Oda mondom, nem, nem, de... nem, nem, nem, nem hoztam. De sétáltatok másik... itt egy, egy keverőt. A másik, hogy, hogy a magyarat. hatalmat. Károly, elvesztettelek. Keményen koppan szó, de sajnos a keletnémet kapcsolatot elvesztettük. Jó, majd megpróbáljuk visszaírni, hogy befejezze a történetet. Egy másik hallgató, olyan napot kívánok. Hallo, jó napot kívánok, Brózsa Magda vagyok. Hát én csak körülbelül öt országot tudok, ahol én ilyen seftelési ügybe belekeverettem, a többibe már nem mertem, mert már akkor olyan lett a munkaköröm. Hát Talán azt szeretném elmondani, hogy a 60 60-as években Bécsbe, Bécs, Bécsbe indult Budapestről a Perszabudás nevű hajó. Uh -huh. És én a Katona József színházba laktam, úgymond ágyra járó, és az én akkori őszfelbérlőm, akinek különben két elemében volt, de tüneményes ember volt, mondta, hogy menjünk ki Bécsbe sektelni, uh -huh. de vigyek tőli szalámét, fekete címkés pálinkát, meg fecskett cigarét, tehát és azon jól bevásárolunk. Hát így mentünk ki Bécsbe, uh -huh. és hát a valóságban el is adtuk rögtön a kertes tasszín, illetve hát a Mexikó latra érkeztünk, és a kezdenes trasé jobban fizettek, és eladtuk, és azon vettünk or orkánkabátokat, meg aztán koronavírórákat Hát így elláttam a családot, mert mindenkinek lett órája, akinek nem volt. <gül> és egy tulajdonképpen a világjáró... Útamat, vagy útjaimat így kezdtem. Na most hát ez volt Ausztria, ide rendszeresen kiártam, aztán el, eljutottam oda, hogy hoztam ragyogó szivacs amit kivittem Lengyelországba, azért kaptam egy alpaka, készletet megszállás. Azt mondja meg Magda, Aztán... bocsánat, hogy félbeszakítom, hogy, hogy a fecske cigaretta az miért volt annyira népszerű Ausztriában? Mert akkor Magyarországon ez volt, és azt lehetett azt tudom, eladni, az volt a népszerű Ausztriában. Aha. Emlékszem, mert, mert, mert a szüleim is ezt szívták, és annál azért küldtek el, és ugye a fecskénél is lehetett tudni azt, hogy hogy, hogy melyik a jó, ugye minden, minden dohánygyár gyártotta, de hogy talán a Pécsi a legjobb, vagy minden, mind, hát, nem igazság, hogy nem dohányosan nem ittam, de azért a, ezeket az ütalókat így értekesítettem. Aha. Na most aztán ugye akkor Lengyelországban, Zakopaneba is lehetett dolgokat eladni, akkor aztán átment az ember Csehszlovákiába, hozta be a, a szilombársonyt, ami annyit uh -huh. jelentett, hogy mondjuk 5 méterből lehetett két uh, rövid estéi ruhát csináltatni, uh -huh. és akkor azt rátekezte az ember a, a, a testére, <gül> és akkor jött a vámos, és akkor gyanús volt, aztán hát, uh, megkérdezte, hogy jól nézze ki, hogy nem vagyok-e terhes, hát mondtam, hogy de igen. <laughs> és akkor hát ezt is így megúsztam. Na, aztán ugye csak azokat az utakat mondom el, ami, amivel volt valami Annyira, annyira jó lenne, hát ha jönne ez... egy vámos, aki elmondaná azt, hogy, hogy ők mindig tudták azt, hogy, hogy ki mit csempész. Van egy vámos pajtásom, és próbáltam rábeszélni arra, hogy, hogy szólaljon meg ebbe a műsorba, ő hosszú éveken keresztül dolgozott Uh, um, fináncként, de azt mondta, hogy nem szeretem megszólalni, úgyhogy ez a lehetőség így kimaradt. Aztán utána, hát ugye megszerettem az utazást, és elég sokat utaztam különböző utazási irodákkal, hát ugye azért az ember 70 dollárt kapott, de aztán én, én kitaláltam, hogy akkor eléggé gyomor problémáim voltak, és akkor a gyomor ilyen fekésszerűre még adta a korvos igazolásra 20 dollárt. Értem. És akkor... Hát ugye kivinni nem ezt az ember az elején, aztán később igen, de hát azt majd elmondom, hogy abba bele is buktam. Na aztán hát ugye megszerettem az utazást, voltam ilyen Mexikó-Kubai uh -huh. uton, ahol is Mexikóba kaptam egy gyomormosást, és Kubába viszont már be voltunk csekkolva, de nem szállhatott volna. A gép, mert ilyen nemzetközi delegáció volt katonai, és hát engem 20 dollárról a zsebembe, meg két üveg kubai rumon volt, meg egy, egy doboz kubai szivar, megérdem, egyiket sem szeretem, elvitt a a, reptéről, a csomagjaim be voltak csekkolva. Na, aztán megcsinálták a gyomormosást, és hát gondoltam, hogy a 20 dollárom az mégiscsak maradjon meg, hogy legyen akármit történhet velem, és akkor az egyik kubai rumot adattam a kubai orvosnak, megjegyezni kívánom, hogy nagyon tiszta, kulturált, és nagyon ügyesek voltak a, a, a, az orvosok, mm -hmm. akik ezt a beavatkozást csinálták. Értem. Na, aztán így elértem a repülőgépet, hát aztán később nagyon jól belejöttem az utazásokba, és hát e, e, voltam Dubajba, először voltam Dubajba, ugye a hivatalos, 70 plusz 20 dollár, nem volt semmi gondom, aztán másodszor, mikor kimentem, mert tetszett ugye az ország, és hát ugye a tartom közé elraktam 200 dollárt. Uh -huh. Megmondom őszintén, hogy az akkori főnököm, Isten nem nyugosztalja, nem volt jó, de ő biztatott, hogy hú, Magda, milyen olcsó ott az arany. Hát Aha. aztán ebből a célból hát vittem is a 20 dollárt. Egy Na, a 200 mondanom, volt az. Kell, hogy a mámosok megtalálták. Igen. És hát e, még az volt a szerencsém, hogy... E, Hát kiengedtek, de a 200 dollárt elvették, uh -huh. meg aztán utána, amikor visszajöttem, bíróság elé állítottam, <hí> és ugye valóta üzélkedés miatt nem csak elvették a 200 dolláromat, hanem még 200 dolláról meg is büntettek. Ez parádés. Na most miután megszerettem az utazásokat, ugye aztán így a Montreali olimpiától keze nagyon sok helyen voltam, de másnak is adok Jó. helyet, de ugye akkor már olyan munkakörbe vagy állásból kerültem, hogy ugye azért nem mertem volna ilyeneket csinálni, de hát ezeket az élményeket szerettem volna elmondani, de én egy ilyen gyűtögető vagyok, tehát nekem megvan az összes határsáv, igazolványok, megvannak a vagyis engedélyem, megvannak az IT 18-as repülőjegyeim, amit a ugye a Magyarországon igen. a 60-as években én szombat helyre 42 perc alatt uh, tudtam lemenni a annak idején, az olyan munkakörbe kerültem, Aha. hogy ugye üzletkötő voltam, és hát akkor gazdaságosabb volt az utazás. Köszönöm szépen, Magda! Hát, körülbelül nagyjából sok élményem van, ezt szerettem volna így nagyjából elmondani. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, én is. Viszont hallásra. Azt írt egyébként László Sándor a Facebook oldalunkra, hogy annó 8 a bitlis nagylemezt szubatica, magyarul szabadka. Ja, igen, megródtak a hallgatók, nem Isztambul, Törökország fővárosa, mint ahogy én azt gondoltam, hanem Ankara úgyhogy kimentem és szóltam egy kis hamut a fejemre. Elnézést kérek a tévedésért. Szóval azt írja László Sándor, hogy annól nyolzzal Bitlis nagylemez szabadkáról hazafelé az éjféri autobussal. A vámos kicsit szörnyűködött, és kérdezte, hogy minek ebből a zenekarból ennyi sok lemez, én pedig feleltem, hogy hát mert nagyon szeretem. Válasz: na jó, de az idén már többet ne hozzak ebből a fajtából, írta a Facebook oldalra. Egyébként azt is írták a hallgatók, hogy NSZK-ból videólejátszót, Bécsből mikrohullámúsítőt kellett hozni, illetve Cseszlovákjából pelenkát, gyerekcipőt, és... Azt írja még az egyik kedves hallgató, hogy melegítő, karcsa és légpuska. Ezek is mentek. Valóban, az biztos, hogy én is 88-89-ben, amikor egy forgatás. Apropóján a festői, akkor még csehszlovákia dolgoztam Kamondizoltan és Medvéd Gáborral, akkor biztos, hogy vásároltam 5 darab fekete cipőt, hogy, hogy azért legyen. Mondjuk egy forma volt, de hát a, az ember ez nem nagyon érdekelte. Halló kívánok! Nem hallottam az összes betelefonálót, de talán olyan történt, mint amit most próbálok röviden mondani, talán nem fordult elő. É, hát 84-ről van szó, és Tatár köztársaságról, Leninogorsznak város. Ennyit azonosítok, aztán semmi más okay. azonosítját a dolgot nem mondok. Bár tulajdonképpen itt az egy nem is tudom, hogy hova tegyem majd a történet végét. Jó. Tehát következő volt ott egy ilyen exportfőválkozó cégtől voltam kint egy évig, aki az egy évet elérte, annak volt egy konténere, uh -huh. és hát hozhatott mindenfélét vámentesen, amit ugye a jövedelméből, vagy ugye mellékes pénzekből, hát összetudott ott szedni. Ez a konténer mekkora most... egy egy méterszer, egy méterszer, egy méteres konténer, vagy mekkora elgondoljunk? Hát én őszintén szóval nem láttam, én hivatosan intéztem, ezért csapra át kellett utazni uh -huh. záhonyból, ott ilyen mindenféle papírokat aláírtam, tulajdonképpen végül is megkaptam. Hát nagyon sok ilyen színes tévét tudtunk hozni, uh -huh. mint a milyen sátras futó, még mások is azért megkértek, tehát volt, amit még másnak beletettem. Hát valami gondol a konténerek abszolút ilyen szabványos méretűek. Most viszont rengeteg ilyen alvállalkozó cégnek az embere volt kint, és hát már betelfált a kazettás magnó, szalagost, azt ki is hagytam tulajdonképpen. Volt ez a nyitott szellemű Laci nevű kollégám ennyit. Ó uh -huh. Laci, ha létezik és véletlenül hallgatja, akkor üdvözlöm őt. Jó, hello, Laci. <gül> Hát ez, tehát a kipszertől jött ő ki. Ugye a kipszer az rendgeteg mindenféle dolgot bevállalt és csinált annak idején. Most úgy lehetett közlekedni, hogy ugye ma lépképpen Moszkváig, uh -huh. akkor kiváló ellátás volt ott Moszkvában Utána is lehetett szállni, azt hiszem általában mindenki egy napot, minimum. tölthetett. Értem. Utána egy Aeroflot géppel kazany, ugye ez a Tatár főváros, és onnan a hatalmas rolga fölött ilyen kis minigéppel, <gül> amit az ember attól fért, hogy bezuhan a folyóba. <gül> <gül> Tehát ilyen, ilyen régi tém, propelleres egy vagy két Aha. propelleres kis géppel. lehetett bugulmába menni, és bugolmában pedig vagy kocsi, vagy gyári busz várt az érkezőket. Na most így tehát én mentem, és vasúton érkezett meg nek a, ennek a jó embernek a felszerelése. Egy ilyen hatalmas hatalmas szerű ládát kell elképzelni már méretei uh -huh. alapján, amit a, von, a vasút, tehát a teher tulajdonképpen nem is tan hányan tudtunk leemelni. Uh -huh. Én gondoltam, hogy te jó is, tehát ez egy micsoda felkészült szakember, de hát, hogy ennyi szerszám van ebbe a ládába. Na most kiderült, hogy tulajdonképpen főleg a feleségének a teljes régi ruhatára, cipők, stb. Volt ott mit teklámszatyor, kacipos Szóval, mert minden dolgok. Egy, egy rendes lomtalanítás volt e, ott nagy, nagy igény volt Aha. ott a helyeknél, de nagyon ügyesen csináltak, mert még finnektől is tudtak beszélni uh -huh. mindenfélét. Tehát ott tulajdonképpen a fizetések szinte össze voltak nyomva abba az időben, hát, gondolom ez úgy is maradt Igen. Az, hogy e a úgy a fennállása alatt. Viszont a gyár igazgató meg az elit, azok ilyen ellátó bázisokra mehettek be, ahol ők vásárolhattak olyan dolgokat, amit egy közdolgozó nem. Igen. Illetve volt ilyen piac, tehát ami mondjuk a nevezük közértnek ott nem volt, hát ott ilyen halkonzerv, volt nagyon jó bolgári ilyen őszi barack rostos, kivolé, uh -huh. ilyen hatalmas, dunsztos üvegben, amiben a kanál megállt annyira rostos volt. Tehát, na mindegy, ez szóval a piacon viszont minden volt, hát mondjuk úgy aranyárban, kaukázusból jöttek mindenféle emberek, körmények, grúzok, stb. és akkor ott, ott volt minden. Uh -huh. a lényeg az, hogy tehát a, megérkezett a Laci, aki egyszer már volt ott, akkor csak sakkozott és fölmérte a helyzetet, minden igényt, stb. És hát ott volt egy ilyen elvált asszony, egy öt éves körüli kisfiúval, akivel valahogy úgy megismerkedett, egy rendkívül, hogy mondjam, e Behizelgő személyiség volt rövidségkedvére, ezt mondom. Kéneve okay, az, hogy mindent kiárusított az égegyat a világon. Uh -huh. Na most ezek után, tehát mondom, ott lehetett itt a hűtőszekrény, búvárszivagy. Igen, igen, éles, igen, TV. ez klasszikus szó. Ö, tehát, vagy, vagy ha valaki, tehát voltak ilyen lisztszerelők, például a Gansz, uh -huh. tört, azok ö, tudták, hogy pontosan milyen műszert, vagy mit akarnak beszerezni, amit ha valaki pontosan tudta, fillérekkél lehetett ott. Érszem. Szóval egy érdekes, egy felállás uh -huh. volt abban az időben. A lényeg az, hogy a Laci az csak úgy kerékbe tört az, or az orosz, bár Paloc vidékről érkezett. <gül> Fülembecseng most is, hogy mondta mindig, hogy maus, no? Palocos De mondom, mindenkivel el tudta magát fogadtatni uh -huh. A főnöknek ott volt egy ilyen fekete kocsi amit ott össze-vissza horribilis pénzt költöttek arra, hogy Moszkvából szereztek be különböző alkatrészeket, de hát az elszámolással biztos volt a gondok. Most az a Laci kézbe vette a fekete Volgát, belőtte, lemosta, ő szállította idős főnökünket, hát idős mondom én 69 ha. évesen, 62-3 éves lettett a Sanyi bácsi, aki már biztos, hogy nem létezik. Tehát akkor teljesen jól ott bejátszotta magát, mindent fölmért, mindent eladatott, szépen mindent beforgatott, nem tudom hány hűtőszekény, tehát amiket az előbb mondtam. Igen. Na most én mentem el vele, Ha az van oh, a Igen. Azt sem tudom megítélni, mondom nekem, tehát oda kellett hivatalosan utazni, azért, hogy ott mindenféle papírt aláírjak, igen, és igen, hogy a papírt már Magyarország budapeste végső fokon, de ö, tehát nem tudom pontosan, szóval volt, volt ott valami fajta ilyen de minden esetre minden további nélkül. és ebből rendszert csinált? Csak egy rövid még... De bocsánat, csak, csak lehet, hogy nem értett, amit mondtam, hogy is ebből rendszert csinált? Tehát, hogy ez... ez nem, hát aztán nem tudom, hogy utána. Uh -huh. ez 84-ben volt. Értem. Hát akik ott kint voltunk, akkor úgy nézett ki, hogy lesz még kriójog. Uh -huh. Az körülbelül 86 körül, vagy 87 nyarára eldőtt, hogy nem lesz. De nem lesz, aha. És Igen. Kádár él, ahol be Itt én a cégnél megértettem azt, hogy itt most megyünk lefelé, mert gyakorlatilag az egész magyar akkori gazdaság alapjában véve a szovjet dolgokra épült. Igen, igen, kár, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. olaj, 40 és akkor 40 40 bor, párink, amit Hát olyan kis vád egy volt ott, amit itt szerintem, vagy konyak, nem ivott volna meg senki, de ott azt még jó ízlen fogyasztott, a tárföldön. Voltak ott rendes de italok? Hát, hát, hogy, hogy magyarul megy lefelé minden, mm -hmm. úgyhogy lehet, hogy ő még kiuthatott, mert végül is egy nagyon értelmes és egy, tényleg egy fölkészült, egy ugye ember is volt mindenféle szempontból. Csak nagyon röviden, hogy Ginger béket döbbente hallom, Jack Bruce után kb. Igen. két éve, ha jól sejtem. Igen. Csak annyit, hogy a, aki valóban érdeklődik, a Blind Face-ben is az Eric A igen, igen, alapítók igen. voltak, illetve át, gyar, sajnos gyorsan föl. a Do What You Like című számot azt hiszem ő maga írta. Tehát egy kicsit hosszú lett volna itt bejátszani, de ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom, nyugodjon békébe. És még csak annyit, hogy én a krimből az Eric kezdtem már a járbölcbe figyelni, Aha ugye mentő tovább a John hát Igen. akkor még jobban bontogatta a szárnyait, önéletrajzi könyve is megvan, nagyon őszinte, kanadai volt az édesapja, <gül> tehát ezt most itt hagyjuk. A lényeg az, hogy ez a trió felállás volt szerintem az első, és az én óriási nagy kedvenceim voltak, tehát ilyen nem lesz, Azt hozzák, és a Búcsú a Fairwell koncert Royal Alberto ajánlom, főleg a Crossroads című számot, mind a hárman tudtak énekelni, és szóval szenzációs volt. Csak egy utolsó, hogy viszont amikor élőben először hallott Eric Clapton a Jimi Hendrixet, akkor tudom, hogy nagyon idegesen gyújtott rá. <hállt> mert ugye eddig az volt kiírva, mert John Mayer időkben London falaira föl firkálták, hogy Clapton is God. Igen. Nagyon jó barátok vettek, de hát feszélyeztette a trónját. Köszönöm jó, szépen. Röviden csak ennyi. Köszönöm Viszont szépen. Viszont hallásra. Hát hallásra. 24 06 95 3 <coughs> Bocsánat. 24 07 -953. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Anna vagyok. Készcsók, Anna. Ö, egy gumiabront forgalmazó cégtől <laughs> dolgoztam. Nem, igen, már Gondolom, hogy fejti, hogy miről van szó. Igen. A jugoszláv háború idején a gumiabroncs az embargos árónak számított. Nagyon ügyesen oldották meg azok, akik ezzel foglalkoztak. Beesett egy montenegrói turista cégnek a busza, hogy jaj, lerobbantunk, szeretnénk gumit venni. Megvették, kiderült, hogy ez a cég, ez a reptérre szállította az utasokat, hiszen akkor légi forgalom nem volt uh, Jugoszlávia területéről, tehát elhozták az utasokat Ferihegyre, uh -huh. itt letették, és a hazautazókat pedig elvitték, tehát ilyen módon uh, heti egyszer-kétszer jártak föl. Uh -huh. amis, amikor harmadszor jöttek azzal, hogy el már megint Lukas a kerék, akkor mondtuk, hogy mondják meg, hogy mikor jönnek következő alkalommal, hogy készüljünk. Uh -huh. Na ők két hetenként jöttek, és két, het, két hetes ilyen turnusokkal az egész turista uh, iroda buszállományát felszerelték teherabroncsokkal, Aha. illetve hát buszabroncsokkal. Egy másik vevőnk az valami félhivatalos módon játszott, ő pedig... És ez senkinek nem tűnt föl, tehát, hát, hát nem, mert ha az, egy ment. gumit új a buszon, az nem tűnik föl, Aha. és mire leértek Budapestről a határa, már az úgy már volt, az igen. már ha egy kicsit igyekezett belemenni a sárba, akkor végképp senkitek nem tűnik föl, Aha. hogy egy abroncsot cseréltek, tehát az, azzal nincsen gond. Aha. A másik ö, vevő az tömlőben, személyképkocsi tömlőben utazott, ha még emlékszünk arra az időkre, amikor az autógubinban tömlő volt, igen, igen. de ő egyszerre három raklapnyit vásárolt. De külön számlára tudnélék visszatérítéssel vásárolt. Tehát ő neki valami kapcsolata volt a határon, de egyszerre nem tudott átvinni egy raklapnyi árunál többet. De azt is igen speci módon csinálta, mert miután fizetett, akkor kért egy kukát. Először nem értettük, hogy mi csinál. A tömlők azok ugye külön dobozkába voltak csomagolva, Igen. ő szépen mindegyikről lehántotta a dobozt, és úgy pakolta be a kocsiába és elrobogott ezzel a három raklapnyi áruval. Uh -huh. Aztán, amikor a gyár leállt a tömlő, gyártásával akkor előtte felhívtuk az ügyfeleket, hogy na, akinek még kell, be akar spájzolni, azt tegye, és fölhívtuk az egyik ügyfelünket, hogy ti is egy olyan speciális tömlőt vesztek, most szóljatok, hogy mennyi kell erre az évre vagy jövőre, mert nem lesz. És uh -huh. Mondták, hogy köszönik, nem az, ami volt, az elég. És megkérdeztem, hogy te árul el, senki az országban rajtatok kívül ezt a méretet nem vásárolja. Mire veszitek? Hát kiderült, hogy egy teretjáróbra, uh -huh. amiben ez jó volt, és ebbe szállították szabadkáról a konyakot Magyarországra. <gül> Igen. De lebukott, tehát ezért nem kellett tovább a tömlő, mert ő ebbe belebukott, uh -huh. úgyhogy hát ezek a csendesen megkerüljük az embargót, aztán ennél voltak durvább sztorik is, megvettek egy fél teherautónyi árut, elvittek, leszállították a magyar határ innenső felére, uh -huh. lerakadták egy presszó mellé, és érdekes módon ez a félteherautónyi áru ez valahogy átszivárgott a határon, de hát erről azt hiszem, hogy az illetékesek talán többet tudnak, mint mi, de mi tudjuk, hogy ezt így szállították, uh -huh. csak ennél többet nem tudtunk. Na most az az igazság, hogy ha a cégtől valaki hivatalosan veszi meg, és semmi olyat nem csinál, ami ne beleütheti, akkor ha mi nem adjuk el, eladja más. Tehát itt nem, különösebben nem lehetett ezzel mit csinálni, csak hát érdekes. Volt. Mondjuk rá, én egy egyszer, egyetlen egyszer buktam meg teljesen ö, ö, ártatlanul. Ö, Mindenki ártatlanul Valamiért meg. utaztam ki talán újvidékre, Aha. nem tudom már, de valahova Jugoszláviába. És a Zekim zsebében egy 20 papír, 20-as mertem hagyni. Fogalmam sincs, hogy mikor hagytam benne és euh, akkor még azt hiszem, hogy 200 hmm. forintot lehetett átvinni, azt is csak 10-es, 20-asokba. Mennyi pénz van magánál, odaadtam a pénztárcát, mit tudom, én volt 150 forint benne, e és biztos a kabátjában van, tessék ott van, nyúljon bele, belenyúlt a zsebbe. És, ott, és volt ott volt egy 10 a, a francba. E és akkor ment a vegzálás, de végül is mindent átnéztek, nem volt nálam, ágában sem volt, szabály, fogalmam sincs, valamikor beraktam a zsebembe, valahol a visszajáróhutat is benne maradt, egyszerűen ez történt. Úgyhogy ennyi, de hát ilyen is van. Igen, az egyik, ha már itt a közelmúltnál tartunk, és mondtam a kedves hallgatóknak, illetve hát önöknek, hogy hogy friss történetek is érdekelnek, hogy a, a lányom egyik osztálytársa, aki Szingapurban tanult, ő ment vissza Amsterdamból, és a zsebében ott maradt egy csomag rágógumi, ami ugye Szingapurban, hát nagyjából olyan szinten van betiltva, mint a kábítószer. Igen. Tehát, tehát nem lehet bevinni, nem lehet rágózni, kész. Tehát ott ezt a műfajt felejts el. Igen. És, és aztán ilyen, ilyen nyilvános megszégyenítés volt a, a, a büntetése a, a szingapúri repülőtéren, tehát hogy, hogy így egy nagy tömeg szemmel láttára kellett a, a, a rágó miatt kidobni a szemétbe, és nagyon szégyelni magát, és őrületett, hogy nem kapott, mit tudom én, 500 botütést, vagy... Mit tudom én, igen, hány nem, hát itt ö, akkor a cirkusz volt, hogy még annó, ugye, a, nem voltak az intim beszéltek, még a vattát is szétszedték. Szóval jó, én végül is vihogtam a dolga, mert tudtam, hogy nincs nálam semmi olyasmi, ami, amit nem szabad, meg, meg semmi, csak ott volt, reszett, ott volt ez a hosszas. Köszönöm szépen, egy... hogy hívott. Ja, igen, köszönöm. Sztoribban volt. Kész csók, Viszont. Viszont 24 09 34 073, halójna napot kívánok! Szia Miklós Buda vagyok. Három részletben mesélnék alap, közép és felsőfokó oktatás. jó lesz. Oké, okay, le le legjobb. Általános suliban 80-88-ig jártam, anyukám NSK-ba járt ki, mint üzletkötő, uh -huh. és mi a repülőtéren a hugommal Vártuk őt nagyon-nagyon, és mindig mondta apukám, később fog érkezni az anyu, mert ő a piros folyosón megy, vagy jön. Uh -huh. Hiszen édesanyja úgy egészítette ki a családi kasszát, hogy értékes műszaki cikkeket hozott uh -huh. Németországból. Második rész. Középiskolában a színjátszó kör jó voltából. Nagyon sokat jártunk a határon túli területekre. Uh -huh. 91-ben vagyunk mondjuk. és hát De akár lehetünk 89-ben is. Uh -huh. Tehát az ugye 88-92-ig tartott. És azért a román határon tanulja voltam egy-két lélekölő pillanatnak, amikor 50-60 busz egymás mögött vár, de minket megnyugtatott a vezetőnk, hogy van kapcsolata, és volt nála több karton marború, és tényleg nem kellett uh -huh. napokig várnunk. És végül a felsőoktatás, ez némileg uh, asszociatív lesz, én teológiát végeztem, katolikust, és a apostolok között is van egy má, vámos, ő Máté, Uh -huh. És Bergoglio Alias Ferenc pápa mottoja a Szent Mátéra utal. Köszönöm, hogy meghallgattál. Mi, mi a mottoja? <sírt> Méltatlan, de kiválasztott. Uh -huh. Ez latinul szebb hangzik, de úgy nem tudom. Értem. Köszönöm szépen, Buda. Viszont hallásra. Viszont hallás. Hallói napot kívánok. Jó napot kívánok, én vagyok vonalban. Ön tetszik lenni. Én Szirtes András vagyok, Serbus. Hello András, szia. Azért telefonálok, mert van egy nagyon érdekes ilyen határ élményem, hogy van-e elmávott pámolni valójuk. 1984-ben a Lenz című filmemben elmentünk terep szemlézni egy 1002-es zsigulival. Durz Gyuri volt a sofőr, meg én fölváltva, és a. Aki most éppen Spanyolországban lakik, azt hiszem, vagy Portugálban. A tervező, meg a Gecser Louisi volt, Aha. az én feleségem, és a cseh a ciklavárosba mentünk, azt hiszem úgy van csehül, hogy Teplic metui, ez ott van a cseh és NDK határ uh -huh. környékén egy gyönyörű ilyen homokkő uh -huh. és mondtam nekik, hogy gyerekek, menjünk át a Dresdai Fingerbe, az NDK-ba, mert ott van néhány Kaspar David Friedrich eredeti testmény, ami nagyon illik a Lenz filmnek a uh -huh. hangulatához, úgyhogy fogtuk magunkat, beültünk a Zsiguliba, átmentünk a Cseh NDK határon, nem volt semmi probléma, Megnéztük a képeket, és két-három órát ott töltöttünk a Zwingerbe, és elindultunk vissza ugye a csehországi szállásunkra. Uh -huh. No akkor elkaptak minket a határőrök, hogy mit csináltunk mi két-három órán keresztül a Dresdai Zwingerbe. Mondtam, uh -huh. hogy Kaspar David Friedrich képeket nézegettünk, azt nem is tudták, hogy micsoda. Kirámoltatták az egész autót, leszedették a gumikerekeket, a Durz Gyurival le kellett vennünk mind a négy Kerekét a zsigulinak, a gumit lefeszítették, hogy nincs -e benne valamilyen narkotikum, minket testmotozásra ítéltek, külön építettek egy női és egy férfi testüreg testüregmotozó helyet, hm. valamint észrevették, hogy két filmes doboz van a kocsiban. kérdezték, hogy abban mi van, mondtam, hát abban film van, Negatív azt neki van, meg kell nézni, mondtam, azt nem lehet, mert az fényt kap, Építsenek igen. egy sötét kamrát. Uh -huh. Kérlek szépen, megépítették a sötét kamrát. Ne hülyeskedj. mondtam, ne arra ott, még szivárok be fény oda uh -huh. még kérek három pokrócot. Megépítették a sötét kamrát, körülbelül két vagy három órát tartózkodtunk ott, majd bementünk a sötét kamrába két vámossal, igen. és a tök sötétbe én leszettem a szikszalagot a filmes dobozról, Kinyitottam a dobozt, kivettem a fekete zacskóból a filmet, és a vámosok kezét oda vezettem a sötétbe, hogy tapogassák ki. A Csak filmszalag van a uh -huh. dobozba, visszaraktam vissza a szikszalagot, és így három óra után uh -huh. még átnézték a papírjainkat, kérdezték, hogy mik ezek a titkos gépelt anyagok. Hát mondtam, hogy ez Goethe, hölgerling, Büchner, Nietzsche, Schopenhauer, finguk se volt, hogy ez mit jelent, mondtam, hogy ez a német irodalmi kultúrának és filozófiának egy része, mert abból írtam a forgatókönyvet. Igen. Hát szó, -szó követett, én végig nevettem az egészet, mert voltam katona, és tudom, mi az a szivatás, de szegény Durz -Juri és Gecser Luizi, ők síró görcsöt kaptak ettől a megaláztatástól, úgyhogy amikor végre átértünk a Cseh oldalra, akkor mondtam, irány a kocsma, mostantól én vezetek, leitattam őket, és így heve ezt a csodálatos kis élményt, amit aztán bele is raktam egy jelenetbe a lenszínű filmemben. Ez maradandó élmény volt. Szép történet. Hát ennyit tudtam elmondani hirtelen. Köszönöm szépen. A Dursttal én is utaztam egyébként egyszer. Pont a Délszláv háború idején mentünk szerintem Szarajevóba forgatni, egy, egy polszki fiattal, oh, utaztunk, nég nég utaztunk négyen statívval, kamerával, pestilacival, vagy Bátony Csabával, és a feleségemmel, tehát nem. És titeket is megmotoztak ilyen módon, vagy azért? Nem, ak ak akkor valahogy így nem nagyon foglalkoztak velünk, mondtuk, hogy, hogy filmesek vagyunk, a fekete doboztól jövünk, és, és megyünk úgy, hogy átengedtek bennünket. Hát a filmeseknek sokkal könnyebb volt, mert ők úgynevezett Atacarnit vitték magukkal. Igen, igen, igen. Nagyon ez egy volt, cool papíros volt, ahol Minden optikának, meg kazettának, meg mindenek föl volt írva a gyári száma, és azok gyakorlatilag szabadon jöhettek, mehettek. Én velem még egy ilyen volt Amerikában hogy azt kérdezték, hogy hoztam-e zsírt, fett, és mondtam, hogy hoztam -e mennyit, mondtam négy kilót, és azt mondták, na jó maga, nem normális menjen tovább. A fett az ugyanis szalonnát jelent, és én a miokban a barátomtól abált szalonnát kaptam, hogy kimentem Amerikába két évre, hogyha honvágyam van, Aha. akkor mindig vágjak le egy szeletet. Jól van, na, akkor úgy, köszönöm szépen a, a viszont Örülmök, beszélgetünk kellemes napot, szevasz. Szia! Szirtes András filmrendező volt az elmúlt néhány percben a vendégünk. A Lenc filmet is szerintem érdemes a YouTube-on megkeresni, mint ahogy Aprónk a Bajok című alkotását is, amiről egyszer már beszélgettünk. Itt haló jó napot kívánok! Haló. jó napot kívánok! Bízom benne, hogy én vagyok vonalban. Ön, ön, ön! 1990-es években, 80-as években vennék vissza Sarsescu okay. alatt, akkor a reformnal dolgoztam. Egyszer voltunk Koltón, és utána rá kellett jönni, hogy nagyon elhanyagolta a múzeum. Rádai Miska nagyon jó barátunk volt, és a Miska elkezdett segíteni a Koltói Múzeum-től fejlesztés. Miből uh -huh. állt ez? Gépkocsival átmentünk. Először is a gépkocsi rendszeresen tele volt az Erdély úti Kalahúzzal, aminek a tetejére... A Tóth János vezette interturistól kaptunk bizonyos fokú cigaretta, idézőjelbe, naptárakat. Uh -huh. A Drága-Jó román határőr mindig elkezdte nézni, kapott egyet átengedtek. Uh -huh. Utána bementünk Koltóra, Koltó felett leadtuk ezt a könyvanyagot, a felső bányára. A bázisunk a nagybányai Evangélikus lelkésnél volt, Tomámos. Uh -huh. A kocsi az magyar rendszámú volt, éjszaka közlekedtünk. Bizonyos barátai megtanítottak arra, hogy ki lehetett cserélni a lámpát. Sárga hmm. lámpával mentünk át, a 33-a végződő számok rendszeresen figyelték a kocsit, este csak a sárga szín látták. Uh -huh. Pillanatok alatt kicseréltük fehérre mentünk tovább. Na és az utuknak a csúcsa, a miska bizonyos fokon gondolom nem szabályosan, de szerzett korabeli, női és férfi ruhát uh -huh. a Kultúri Múzeum számára. A román megkérdezi, hogy hát ez mi. Mondom, hogy megyünk esküvőre. Ja. Erre közül, hogy miért van két női bábu benne. Tudni, olyat tudtunk szeretni. A barátom azt mondta, hogy hát igen, ő csak tud boldog lenni, hogyha ezt csinálja. Koltóra leadtuk, és azóta is ez koltónkban. Tehát nekem ez volt az az élményem, amibe koltónak tudtunk segíteni. Még egy, ez mint Császközk volt, nagyon sokan besegítettek, szerencsétlen Krizsál azóta elhunyt Attila, uh -huh. nagyon sokat segített. A Tóth János segített, tehát segítettek azt, hogy a koltói múzumot föl tudtuk szerelni, ahhoz nagyon sokan közben játszottak. Gratulálok! Azt mondja Én még gratulálok, meg, bárjon, gratul, köszönöm szépen, tehát a teljesítményükhöz, de hogy, hogy a sárga nem a sárga fényű lámpa az a, a román autóknak a A sárga lámpa az én pénzoromba volt, Igen. és a drága jó 33-mal kezdődő kocsi. Igen. Követtek bennünket, nappal földerítettek az utat, leálltunk egy ilyen kis mellékutcába, kicseréltük fehérré. De ebben mi volt a trükk? Csak így próbálom volt, hogy ő csak a sárgát kereste. Ja, ja, ja, ja, ja. igen, igen, értem, értem, értem, értem. Hangsúlyan szeretném, nagyon sokan segítettek, nem azért nagy tekervényem volt. De ha még van idő, akkor vannak ilyen dolgaink, mert nagyon sokat jártunk át. Még egy dolog, még egy előre fér. jelezni, hogy meghívtak Bukarestba. A hat történeti Múzeumban, uh -huh. ahol az a megtisztelését, hogy a főhelyen ott volt Sarkfeszkú barátunknak, eltársunknak, hősünknek a szobra, és a kapitány Bálkosnak. közölte felöltözve, hogy milyen megtisztelésén, hogy ahhoz ülhetek. Uh -huh. Óriási szerencse most jön, az illető adott egy névegyek, van bezéregődes volt, nem tudom mi. Utána mentem a határa, szó szerint közölték, hogy hát... Az ő vendége voltam, és ezáltal soron kívül jöttem a kilométeres sorokat. Uh -huh. Még egy Aradon a szeku elkapott bennünket, mert valamiért elkapott magyar rendszámú volt a ja, ja, ja. a forgalmi, bementünk a sekura ott elkezdtük kiverni a balhét. A barátom az Erdély volt, egy Simon is úriember, mondta Pista kusolja, a Pista nem kussolt. A végén megszólalt románul, akkor tulajdonképpen kapott egy nagy pofot, hogy ő miért csapta a román testvéreket. Uh -huh. de ez az idő elmúlt. Ez az idő tulajdonképpen nagyon érdekes volt. Az volt, amikor bementünk a, a szállóba és olcsón kaptuk a benzint. Uh -huh. Vége van a történetnek sajnos. Hát... Nagyon szépen köszönöm, bízom, hogy még beszélünk, mert Biztos, az időt még. elmúlt években akkor van sztoria. Nekem ez egy elnézést óriási sztori volt. Abszolút az, az volt, szépen, és, és nagyon örülök, hogy a Koltói Múzeumot az önök segítségével sikerült felszerelni. Köszönöm, szeretném a Rádaimiskát. Rádaimiskát, persze, köszi. Oké, okay, viszont hallásra! Le, semmi, a mai műsor szerkesztője szokás szerint Brigitta volt, a gombokat Burgerlala nyomogatta, a telefonnál Bertalan Anna fogadta az önök hívásait, én Pank no Miklós voltam. Jövő héten, ugye önkormányzati választás van, tehát az Annu Budapest az kibővített műsoridővel délután kettőtől este hatig szórakoztatja önöket. Én még nem tudom, hogy mivel majd nyilván ki kell van érdekes témát találni, mert másképpen bajba leszünk. Lehet, hogy technika technikatörténet lesz, lehet, hogy régi választások, de hát régi választásokról mit lehet elmondani. Elcsalták, nem csalták, szóval hogy az annyira nem bonyolult, úgyhogy valami izgalmas témával várom önöket. Miközben majd kollégáink bejelentkeznek a, a fontos helyszínekről. Úgyhogy várom önöket jövő vasárnap, és itt hívom fel a figyelmüket, hogy 20-án viszont annó őze lesz, őze Lajos halálának évfordulója előtt egy nappal rá fogunk emlékezni mindenféle speciális hangfelvételekkel, emlékekkel, úgyhogy akkor is várom önöket. Legyen kelmes a délután, béhallás.